Я пішов за ворота помилуватися асфальтівкою до самого мого двору, а метро усе ще потів над моїми закордонними роздобутками. Назавтра я вручив журнали голові колгоспу, у такий спосіб подякувавши за сприяння щодо стезі народної до двору письменника, яка ніколи не заросте. Минуло з півроку. Іскра, пронесена мною через московську таможню, розпалила у серці мого сусіда Митра, не гаснуче вогнище. За кожної зустрічі він тільки і говорив, що про ті журнали. Тим часом суспільство наше все помітніше цивілізувалось. Ось по радіо зазвучала реклама львівського видання «Усе про секс» із повною передоплатою. Перша ластівка скорої сексуальної революції на рідних теренах. Метро приніс гроші і пошепки, хоч між нашими хатами, яр за метрів зі сто, попросив мене, коли буду у Києві, замовити те сороміцьке львівське видання, бо він у себе на пошті, де кума поштаркою, Зробити того не може. Жінка дізнається – уб'є. Так я ще раз прислужився майбутній сексуальній революції. Минуло, можливо, ще з півроку. Повернувшись у село після зими, я запитав у сусіди, чи одержав він замовлену і оплачену книгу. Ні. А хіба вона на мій двір прийде – Наполохано перепитав Митро. «А на чий же? Я, Митре, уже старий, щоб таку літературу замовлять?» Сусіда глибоко задумався. Тепер я бачив із вікна, як запобігливо, вискакуючи з двору, зустрічає він свою куму – поштарку. Працював Митро на плавучому крані на Дніпрі по дві-три доби безперервно, а потім тиждень домував. І так судилося, що довгождана бандероль зі Львова надійшла, коли метро на крані розбудовував уже незалежну Україну. Весна тільки починалася, а листя на деревах ще ледь бриніло салатово. І я з вікна спостерігав за цією історичною миттю, що значила межу між селом нецивілізованим і селом цивілізованим. Розрізавши сікачем, яким дрібнила буряки для корови, шпагат на бандеролі і розгорнувши цупкий папір, Варка як стояла, так і сіла на призьбу. І раптом заголосила, заголосила, наче попокійнику. Поштарка побігла у хату по кордин. Варка була сердечниця. «Що ж подумав я?» Повертаючись до своєї друкарської машинки Жодна революція не перемагала без конфліктів і жертв Такий закон суспільного поступу Хіба сексуальна виняток? Наступного ранку я з цікавістю поглядав на сусідський двір Село є село, кожна ніби незначена подія Тут буває світової ваги Нарешті бамкнула залізна хвіртка. Це метро повернувся із роботи. Як я й передбачав, жінка уже чекала на нього. І з коромислом у руках. А була варка ставна, широка у плечах, на голову вища от чоловіка. Коли спалахували під час аж занадто щедрого чаркування бійки поміж мужиків, Метро завжди відступав за надійну жінчину спину. Побачивши варку з коромислом у правиці і незугарненькою, але коштовнішою за грубі фуліанти брошуркою «Усе про секс», здогадливий Метро «Усе зрозумів», відкинув у бік торбинку, у яку набирав з дому харчів на тривалу зміну, і побіг через ще незорений город до Рівчачка, що розділяв наші садиби. Варка слідом. Здалі я не чув усього, що вона кричала. Лише уривки фраз долітали до мене. «Наблядки! Наблядки тебе потягло! Вигуляється за три дні на своєму крані? Поки я тутушки угною копаюся, так йому пози подавай. А дручка, паразит, поганий не хочеш?» Я тобі таку позу покажу, чортова душа, що тобі до смерті не закортить. Метро перестрибнув через рівчак, ще повний з весни води, широкими стрибками, як заєць, перетнув мою грядку і подерся по щасивому крутому схилові між акаційних стовбурів на Московську гору. Я почувався спостерігачем та істориком бурхливих революційних процесів на українському селі. Провівши чоловіка до середини схилу, Варка нарешті згадала про свої сердечні недомоги і повернула назад. Митрож, не озираючись, зник за шпилем гори. Варка йшла косогором, тяжко опираючись на кромисло, наче на костур. Обік моєї хати. Брошурки усе про секс у її руці вже не було. Певно, пошпурила у слід чоловікові. Сіла навкопану у моєму саду лавочку, довго відсапувалася. Обличчя її справді було припухле, нездорове. Я почувався трохи винним у тому родинному башкеті і теж мовчав. Нарешті Варка мовила, наче виправдовувалася, не переді мною, а перед Метром, якого їй уже було шкода. Хоч би воно куди далеко не забігло, лякливе ж, як той заєць. Може, я що і не так, може, я сильно вироблена. Жисть трудненька стала, а виживати якось треба. У нас же і курочки, і гусочки, і індички, і корівка з телятком, і п'ятерко свиней, чого тільки нема, і усе чисто на мої бідні ручечки. Так воно ж і правда, я вам признаюся, як натягаюся за день тих корзин та ножок та чугунів, так мені усе теє мужеське причиндалля, хоч на носа мого повісь, я й оком не поведу. Підвелася варка та й похилитала круто схилом додому, раз у раз озираючись тривожно на шпиль Московської гори, за яким зник, наче розтанув у весняному небі, її сексолюбний метро. СЕКС ЗАСТІЙНИХ ЧАСІВ На початку сімдесятих мене обікрали у зореносній Москві, куди ідейні батьки послали удосконалюватися у знанні партійної історії аж на два місяці. Обікрали у гуртожитку Інституту літератури майбутні інженери людських душ. Я ще був молодий, не так давно скинув із себе солдатську шинель, гімнастерку та керзовики, ще полюбляв чепоритися, і раптом опинився, у чому пішов на зустріч із перекладачкою. Трохи грошенят підкинула спілка письменників, як потерпілому у період ідеологічного загартування. Але у розпал застою, як пізніше назву цей час, полиці крамниць, навіть московських, були голі-голісінькі. «Осе з одежі, щось путнє, треба було діставати». Пам'ятаю, трохи пізніше я знову приїхав до Москви, де готувалася до видання книга «Жив у готелі Росія». Одного ранку вийшов із номера. Народ біжить по коридору в один бік. Побіг і я. Так радянська людина була вихована. Або думаю, горемо і треба з усіма рятуватися, або щось дають. Куди біжимо – запитую у тлустого мужчини, що важко сопе поруч. Розпродають, ще не купили депутати у спецмагазинчику. Справді прибігаємо у холі натовп, попід стінами розкладки, через спини бачу, закордонні шмотки, дефіцит. Поки я проштовхався до прилавка, залишилися самі сорочки чоловічі. Справді гарні, ляні, вишиті індійські. Я вихопив дві останні, і вони слугували мені усі 70 роки на виходи, як казали тоді, урочисті празникові. Але тоді, одразу після пограбування, проблема одягу для мене стояла досить гостро. Аж тут трапилася далека родичка, яка мешкала у одному із шахтарських міст і працювала у торгівлі. Вона наобіцяла мені гори дефіциту, якщо приїду погостювати. І я піддався на умовляння, хоч дуже важкий на підйом. Скажу одразу, що моє триденне гостювання вилилося у суцільне застілля, від якого я геть очманів, оскільки ніколи не полюбляв посиденьок за щедро накритим столом. Свої можливості щодо дефіцитів моя родичка, м'яко кажучи, перебільшила. З одягу я привіз хіба що синтетичну теніску із замочками, у якій у спеку було жарко, наче в кожусі, і яка дряпала шкіру. Теніску ту я давно викинув на смітник, зате у пам'яті залишилася невигадана історія, якою того літа жило шахтарське місто, усіляко її обговорюючи. Тут я перекажу саме кістяк її. Перший секретар міського комітету партії, єдиної правлячої, спрямовуючої інших партій на терені одної шостої суші, тоді не було, маючи законну дружину, завів коханку.